Leesett a tantusz. Gyerekkoromban telepen éltünk viszonylag távol az iskolától. Az osztálytársaim mind magas belvárosi lakásokban laktak, amelyekben nagy, megsárgult szárnyasajtók választották el a szobákat. Különösnek találtam ezeket a magas tereket, és szerettem zsúrokra járni a milyenkétől annyira különböző régi lakásokba. Az egyik ilyen születésnapon megengedték a szülők, hogy bújócskázzunk, és a lakás összes helységét kinyitották nekünk. A többiek szétrebbentek, és ki a szennyes tartó mögé, ki a függöny fedezékébe húzódott. Én a hálószoba sarkában álló óriási szekrényt néztem ki magamnak. Kinyitottam, bemáztam. Olyan apróra kucorodtam, hogy teljesen eltakartak a ruhák. Férfizakók, ingek, kabátok lógtak felettem az idegen szagú sötétben. Hallottam, ahogyan a többieket sorra megtalálják, ahogy egymás után sikongatva kerülnek elő a rejtekhelyükről, és visszafojtottam a lélegzetemet, ha a szekrény előtt motoztak. Egyszer fel is rántotta a hunyó a szekrény ajtót, de nem látott meg, mert eltakartak a hosszú lelógó kabátok. Elzsibbadt a lábam, és ahogy kicsit fészkelődtem, az egyik kabát zsebéből kiesett egy érme. Bronz színű furapénz volt hátán egy domború telefonnal. Ez annál is különösebbé tette, mivel nálunk otthon akkoriban folyton a telefonról volt szó. Hogy milyen jó lenne, ha nekünk is volna, és milyen reménytelen hozzájutni. A 70-es években a vezetékes telefon bevezetésére hosszú éveket kellett várni. A szerencsétlen reménykedők a tanácsnál érdeklődhettek havonta, közeledik-e már a várólista az ősors számukhoz. Mikor már hallottam bentről, a szekrényből, hogy mindenki engem keres kiáltozva, hogy még a folyosóra is kinéztek, nem súrrantam-e ki a lakásból, úgy éreztem ideje lesz előmászni. A pénzt továbbra is a kezemben tartottam, és bár tudtam, hogy semmit sem szabad eltenni, ami nem a miénk, egyszerűen nem volt szívem megválni tőle. Csodálkozva fogadtak, én meg hunyorogva bevallottam, hogy végig a szekrényben kuporogtam. Este otthon eltettem a pénzt a kincses dobozomba. A felnőttek később elmagyarázták, hogy lehet vele telefonálni, de én nem használni akartam, hanem megőrizni. Középiskolás koromban még mindig megvolt. Egy icipici nyakba akasztható kis bőrpénztárcában tartottam. Az egyetemi évek alatt a fiókban hányódott, néha, ha kerestem valamit, előkerült újra. Egyszer kabalából magamhoz vettem, hogy felhívjam vele az akkori szerelmemet, aki éppen elhagyott. Hosszan készültem a beszélgetésre fejben. A telefonfülke, ahol mindez történt a Vámház téren, az akkori Tolbuginkör úton állt, a csarnok előtt. A telefon kicsenged, de senki se vette fel, a gép visszaadta a tantuszomat. Ezt jelnek tekintettem, többet nem telefonáltam. Aztán eltelt újabb húsz év, és előbb kártyásra változtak a telefonfülkék, végül pedig teljesen eltűntek a városból. A kis bőrszütő egy fiókban lapult, benne a pénzzel. Megúzta a költözéseket, átrendezéseket, selejtezéseket. Zsebre tettem, hogy megmutassam a kislányomnak, mert gondoltam, tetszeni fog neki a picike pénztárca. Mire hazaértünk, a telefonos érme már nem volt benne. Ki tudja, hol eshetett ki, hol veszett el. Egy ideig bánkódtam, aztán rájöttem, nem elveszett, csak tovább gurult. Talán valaki majd megtalálja. Valaki, aki felveszi, rácsodálkozik, és megkeresi vele az egyetlen még működő fülkét. Belép, és magára csukja az ajtót. Mint én az éta hajdani szekrényét.